programa 17 de Miau, el programa de Raval, Raval, Contrabanda FM, 91.4 per la gent que ens estigui, que ens escolti en directe eh, i que tingui encara un transistor de ràdio i a, a la web de Contrabanda, eh, en qualsevol cas. Avui estem amb Miquel Vallès, és una entrevista que ens fa molta il·lusió i que és d'aquelles entrevistes que qualsevol persona somia quan, quan comença a fer ràdio, no? Perquè... Sabem que el Miquel, jo ara diré una sèrie de coses que ell pues, es morirà de la vergonya perquè no, no, a ningú li agrada que, lo, que tal, però bueno, és una persona molt sàvia, és una persona amb, amb molts coneixements per compartir i és un, un gran veí i un gran lluitador, no? i això és, és, és el que ens inspira. I això, i dèiem que el, des de que vam començar la ràdio doncs, somiàvem amb entrevistes com aquestes, n'hem fet d'altres que també ens, ens agradava molt fer, però bueno, aquesta era una entrevista important. El Miquel Vallès, pues, eh, si esteu pel Raval o per l'Ateneu Enciclopèdic, segur que el coneixeu, però en qualsevol cas, i per fer una, eh, una introducció d'aquestes a l'ús, diguéssim que... És autor de La Boqueria i el seu món de relacions socials, 1840-1980. Més recentment, El Salut, una família del Raval. I anteriorment, amb el grup d'estudis Històries del Raval, Caminando por el Raval, 6 recorridos libertarios. Això són títols doncs, escrits a la col·lecció d'Històries de, de del Raval del de, local. Però bueno més en, a part de temes d'autoria de paraula escrita, doncs molt contents de tenir-lo aquí per... El, pel que, pel que significa tenir el Miquel aquí, que al final pues, és memòria viva del barri, i no només del barri, sinó de Barcelona i de la lluita. Comencem, la, comencem entrevista Què tal, Miquel? Molt bé, fantàstic. Estar aquí és molt, molt agradable. Tenim, a més, avui una mica de públic, no?, ah, sí? part de Robert Rebel i, i veïnes al barri... Tu, Marí, em tallades quan vulguis, eh? Jo, jo tiro. Que avui, part, la Marí i ens hem posat eh, un al costat de l'altre i com que no, esa comunicació visual que hi ha normalment no la tenemos. però bé. Bueno. I la primera pregunta que et volíem fer, Miquel, és eh, una pregunta molt, molt tonta i ja ens has dit que tu no vols parlar de tu i que no, i que no faràs aquí una biografia i ens sembla genial, però com és que ets veï del Raval? Bueno, vaig venir... A veure, jo vaig viure on més he viscut. He tingut molts municipis diferents. Jo eh? he estat un dia, ho vaig contar de memòria, i he viscut a 18 llocs de Barcelona. Però, bueno, aquest és el més llarg, que ja porto 34 anys al Raval. O sigui que penso que... Com que no hi hagi un terratrem, i encara, bueno, tot i així em quedaria el Raval, esclar, molt a gust però però bueno, i vaig venir paraig jo vivia en Nou Barris. De Nou Barris, eh, fa uns 40 anys em van proposar d'integrar-me en aquells somnis que alguna vegada tots hem tingut i vaig tenir l'ocasió de provar si funcionaria o no, que era viure un grup en un pis gran compartit, un pis que tenia 210 metres quadrats, em sembla, sis habitacions, dormitori, més un menjador gran. Naturalment, això era Ciutat Vella, allà darrere l'edifici de Correus, que carrer Gignàs, i vivíem 10 o 11 persones. I, bueno, eh, bueno ara no farem el balanç. Només diguem que vam aprovar, el vaig aprovar, però la cosa la que no ens pensàvem va passar i és que vam tenir incendis, va cremar el pis i l'amo va aprofitar, que no sabia com fer-ho perquè marxéssim, va aprofitar que s'havien de fer obres grosses perquè es van cremar, les vigues eren de fusta. Bé, bueno, la qüestió és que havíem de marxar per un temps i ara ja no hi vam poder tornar, evidentment. I aleshores, bé, bueno, vaig trobar l'ocasió... Ah, bé, bueno, jo feia llavors de lampista, treballava, sí... I una antiga clienta meva, una que feia 5 o 6 anys, havia fet el quarto de bany i la cuina noves, em va dir, espantarà, que, que jo dormia, bueno, estava en un pis d'uns amics, però de rellogat, amb una habitacioneta, i em va dir, diu, escolta, Miquel, jo estic sol en un pis que té quatre habitacions en el Raval, i no sé, si vols, no sé, clar, no ens coneixem gaire, no ens coneixem això de relacions de, de parlar d'aixetes i de desaigües i banyeres. I a ja vaig dir, mira, si vols ho provem, escolta, i d'aquí un parell de mesos en parlem i amb tota llibertat, si un dels dos no se sent còmode, o, pues, escolta, ens odiem i ja està. I bueno, ja m'hi vaig quedar, vaig estar dos o tres anys, i en aquell temps va quedar lliure, mentrestant jo tenia dues filles, i va quedar lliure un altre pis de l'Entresol, un pis petit, que és un, molt més petit que aquell, però que n'hi havia prou, i vaig passar a viure allà, i així vaig arribar al Raval. Bé, bueno, el Raval m'estava molt bé, si això m'haguessin proposat potser a l'Enxample, o allò que així, no sé, ja m'ho pensat més, però vaig pensar, bueno, és fantàstic, el Raval és un barri treballadors... De de gent maca no? total no sé. i quin rabalat trobes als 90? bueno, diferent, diferent bastant diferent eh, la vida associativa jo crec que era més forta que ara eh, penseu que no hi havia, el, no havia no hi havia hagut la desfeta urbanística que hi ha hagut, no hi havia el magba no hi havia, vol dir que del magbe, hi havia veïns no hi havia la universitat, ni la, cine, la filmoteca, la Rambla estava per fer, la Rambla del Raval, per tant, no hi havia l'hotel aquell, o el Raval vell, sí, sí, un Raval ja. molt entranyable, carregadíssim de problemes, com sempre, però, però bueno, molt esperit de lluita, també hi és ara, eh? Vull dir, que les coses, a vegades, que vol dir, aquella època era, era fantàstica, de somnis. Bueno, jo que sé, perquè hi havia molt, molta gent que s'ho passava molt malament, també dels que lluitaven hi havia gent que se' passava malament. Jo crec que no era ni millor ni pitjor, era, era molt diferent, no? Jo no sé, això d'idealitzar els temps, els temps passats no m'agrada perquè... Quan hi ets trobes que és dur. Avui parlarem de, de història com us podeu imaginar. Eh, no tens estudis d'historiador? No, no, no jo estudi Jo vaig deixar aviat això dels estudis perquè no, no sé, no' nava massa. I a més a més, eh, no sé, jo on té après les coses, és més al carrer que que els llibres, vull que després els llibres m'han resultat apassionants, no? perquè ha sigut la segona escola o l'escola paral·lela. He vist que m'apuntalaven, m'han amb... donat sempre els llibres, el conec... jo també dels llibres he conegut pensament, però aquest pensament corresponia a autors. Coneixer aquests autors, autors a més a més... Que si eren filòsofs, per exemple, havien de ser per mi autors que el que diuen ho ha hagin avalat amb la seva vida. O sigui, historiadors o pensadors o gent que ha dit coses meravelloses però que han estat, jo què sé, de... apujats, passant el dia amb una poltrona i, doncs pues no ho no sé, no m'han interessat, no? M'han decepcionat. Prefereixo un home que no sàpiga tant... Però que hagi sigut un lluitador i hagi explicat les seves lluites que no pas a l'inversa. Eh? Hem parlat d'habitatge, acabi a la fi. Recordem des d'aquí que el 5 d'abril, aquest dissabte, hi ha la convocatòria a Plaça Espanya contra el fer eh, negoci de l'habitatge. Hem parlat del MACBA, ara mateix, mentre estem aquí gravant la ràdio, hi ha una assemblea oberta de la plataforma contra l'ampliació del MACBA i com, com venies tu avui vam estar preguntant pel barri i ens, i perquè sabíem que, bueno, i dèiem bueno, bé, el Miquel, l'hem d'entrevistar, eh, què li podríem preguntar, tal i ens van dir, pregunteu-li per la vaga de tramvies del 1951 mm. Bé, bueno, és que fa estona d'això, eh però és interessant perquè pel que va passar i el que va representar per mi, no? Per mi va ser com el baptisme de foc i la, una, la primera vegada que em vaig anar a compte que a darrere del món de la família, estem parlant de l'any 51, ple franquisme, encara hi havia maquis, ja n'hi havia menys, però encara en tant, tant llegies o per la ràdio et deien «pues mira, avui Astúries...» o sobretot de Catalunya, no? per Manresa o pel Pirineu, han enganxat, han pelat un... aquest, el Fassaries, etc. El Caraquemada, el, el... el Capdevila, tots aquesta gent. I es mi eren coses que no lligava cap. Jo, què passava amb aquesta gent que anava empelant? Per què lluitaven? Perquè a casa, clar, a casa d'en Franco se'n parlava molt poc. El meu pare havia estat empresonat i, i aquestes coses, la gent gran, encara que llavors el meu pare no era tan gran, però bueno, anava molt en compte eh, explicar... El meu pare era un home molt atrevit i molt volent. No explicava per por que nosaltres no anéssim després de la llengua. A casa érem sis germans érem nou persones convivint en una taula o menjant en una taula i pensava bueno, sigues prudent perquè aquests tios al col·le o amb un amic o una amiga l'explica al meu pare i jo que, sé, que en Franco és una merda i, i l'altre és fill d'una família reaccionària o un xivet i això ja està liat d'una altra vegada i en temps que per no res anaves a la presó, això sí que és cert per tant eren, eren temes de bus, quasi, no? Tenia 13 anys. Jo ja treballava, treballava de Camaré, bueno, Camaré no, un bar de l'antic Born, allà darrere, al davant de l'estació de França, al carrer Comerç, un bar d'aquests de patacada, no?, de poques taules, un taulet llarg, perquè i treballava, bueno, la clientela aquí era la gent que treballava al Born, Camàlics, eh, els que anaven amb la carretilla, els venedors escrivents els que apunta... bueno, venien a l'hivern, però es fotien nano, un carajillo, nano, una no o dos barreges a l'hivern no, que era pi anís amb unes dues gotes de mosquatell i ràpid, deixaven una passeta, una rúbia, una passeta era el que valia una una barreja i hau i serveis ràpid, servei ràpid. A part de dos futbolins que hi havia a dins, que en tant en tant s'escaquejaven dos i es fotien allà i s'apasionaven. I, bueno, el cas és que arribem al 51, en aquest temps l'última època de d'Ana i el Cole i, bueno, es comença a generar Barcelona un nou moviment això molt ràpidament per contra la pujada de tramvies que havien anunciat. A Barcelona els tramvies, aleshores, crec que, valien, crec que valien 20 cèntims i de cop ho volien posar a 40. Eh? Esclar, ara sembla que fa riure això, no? però esclar, era doblar. Molta gent a Barcelona feia 4 viatges al dia per tant, eren, eren diners, eren molts diners, una passeta o dues diàries, no? I es guanyava molt poc. Es guanyava molt poc. I ràpidament van començar en una Barcelona quieta, on no hi havia hagut cap protesta des del 39. Eh, on les presons estaven atiborrades de gent. Teníem... Una gran part de Barcelona havia passat a França a l'acabat de la guerra, el 39, quan, perquè en Franco es anava acostant després de la batalla de l'Ebre, es anava acostant cap a Barcelona i quan en Franco estava per Martorell venint, li va haver la desbandada de tota aquella gent que dius si sí, a mi, si vaig a la presó i el meu marit o el meu pare el palaran, és molt possible, no sabies, perquè a Barcelona hi havia noticiari de que per allà on passaven els nacionals feien net, arrasaven i amb això el cas és que no hi havia hagut cap, cap incidència contrària a Franco i bueno, arriba el dia de la puja de preus del tramvia i la consigna era que ningú puja el tramvia a partir del dia aquell eh? un dia de, sembla que era el maig del 51 i escolta tot s'havia portat amb clandestinitat, amb secret. de qüestions socials i polítiques de les feines se'n parlava molt poc per lo mateix que ha dit abans. En un menys amb la gent en havia realment una confiança total. Però no hi havia hagut mítings a cap empresa que ho sàpiga, dient company, al dia d'alpes ningú de deixem els tramvies tranquils i a peu a la feina, perquè autobusos pràcticament no hi havia a Barcelona només hi dues línies de metro i el, els tramvies. I si arriba el dia aquell, hosti, jo recordo una cosa impressionant i és que, a veure, el paral·lel jo no vaig veure, eh? jo vivia el, ja molt a prop del bord, com he dit, però, per exemple, el paral·lel, de partir de les 5 o les 6 del matí, ple de gent que venia de la banda de Sants Nam per al treball, unes columnes de gent que anava cap al poble nou, algunes quedaven al poble sec, a les, les zones industrials de Barcelona. Però una altra columna, al mateix temps que venia a totes aquestes barriades, on anaven els primers, anaven amunt, cap a les fàbriques de Sants, de la Bordeta o hasta Hospitalet, o sigui, hi havia gent que caminava hora i mitja, amb tothom amb les seves fiambreres, perquè ara sí que tothom es quedava a la feina, a menjar. I això es va anar mantenint, mantenint, i el que és clar, a més a més, això va començar amb una vaga molt discreta, molt pacífica, perquè sabíem que si no hi hauria sang, i, però la gent es va anar i el tercer dia va la, la gent va començar a atacar ja els tramvies. I el dia va començar un dilluns, dimarts, ens el dimecres... Bé, bueno, tothom ja portava... Llavors era fàcil trobar pedres pel carrer. Hi havia carrers que encara no estaven asfaltats. D'altres, asfaltats gairebé no n'hi havia cap. Estaven adoquinats, però bé, bueno, les... hi havia adoquins, que estaven fets bols, estaven trencats amb trossos, i si no la gent em portava mal si també trencava... El cas que les butxaques de la gent en pu, pu, la gent s'hi posava pedres i quan passava un tramvia eh, bueno, els vidres eren molt senzills de trencar molt prims d'aquests antics re, quasi amb una bufada els trencaves eh? i, i s'invitava generalment el tramvia era pagar, parava se li deia que baixés i el cobrador, baixaven tots tot, dos havia cobrador i en un, moment, en un moment no quedava ni un sol vidre del tramvia I el soroll era monumental i bueno, donava una satisfacció extraordinària, molt, molt maca. I tu amb 13 anys com vas viure això? Bueno, jo vaig viure, vaig veure, ai cony, aquí passen coses. Em va estranyar que només que tot una ciutat es mogués només per aconseguir una rebaixa de preu. I un dia, a la una de... o, les... o sigui, la una, una mitja es va convocar a tothom davant de Correus, la primera concentració eh, desafiant el règim davant de Correus, i el Born va córrer la veu de que... d'anar-hi, tots els Mossos i tothom que pogués. Com es va convocar? Doncs pues, algú va dir, el Born hi havia una sirena, en aquella època, una sirena que es tocava a les 5 del matí i a les 12 la migdia, que és quan s'acabava la venda al Major. Aleshores ja mi vaig apuntar, un mosso que m ho va dir, dic, si sí, sí, vinc, em vaig plegar, ells em vam anar. I recordo una anècdota que els molts Mossos portaven a la cintura una mena de, de vaina com de punyal, diguem-ne, i a dins hi portaven agulles d'ensecar, que en dèiem que eren unes agulles, una de les feines dels Mossos, de descarregar camionetes o d'això, era, a més a més a això. al migdia posar-se a regalar les caixes de fusta que estaven ja una mica trencades i cosir els sacs d'arpillera. Hi havia moltes coses, per exemple, les cebes, inclús eh, escarxofes, i alguna altra cosa, els coliflors, que es... arribaven amb sacs d'arpillera. Aquests sacs, de vegades, començaven a tenir un petit forat, bueno, doncs pues, es tractava de sorgir el sac, i això es feia unes agulles llargues, perquè el fil era d'arpillera, bastant gruixut. Clar. I aleshores es guardaven no a la mà ni tal, sinó aquí a la vaina, que moltes vegades, en alguns casos, eren banyes buides que havien tret el moll del el moll d'olos. De I va córrer la consigna de que els mossos portessin les agulles. Bem, per què? I bueno, el perquè era que allà, és clar, es va presentar a la cavalleria i va intentar desoldar la la manifestació tirant els cavalls sobre la gent. I hi havia mossos que es van que es va amb les agulles, doncs jo no sé si jo no ho vaig veure, però diu que van punxar cavalls que el cavall s'esvolotava i, i el que anava per terra era el, el cavallero sí. doncs, bueno, i, i sabeu que al final de tot això va ser que es, es va aconseguir que la companyia retirés la pujada de preus, es va mantenir i jo ja em vaig preguntar i vaig buscar gent que em contestés que hi havia darrere tot això no? clar Bueno, és una bona entrada al, al, al món de la lluita a Barcelona, la veritat, perquè jo llegint sobre, el, sobre aquesta vaga, efectivament, com tu deies, va ser com la, una de les primeres vagues importants de, en l'època franquista. I el que es diu sovint de que el franquisme van avançar degut a pressions internacionals o, o com una cosa quasi com si fos natural de posar-se al dia respecte al, a la comunitat internacional, etcètera, que no és així, que hi ha una altra lectura que diu no, no, el franquisme va haver d'anar-se adaptant a les pressions que li feia la classe treballadora i no, i no al revés, que el franquisme no era l'avantguarda la del canvi del país, al contrari o sigui, el, que, el que forçava les, les transformacions del règim era la classe treballadora anem a una cançó, si us sembla, i seguim amb l'entrevista Seguim amb l'entrevista del Miquel Vallès. Ara ens has fet un, bueno, ens has fet un exemple perfecte del que, de per què és important l'estudi, la formació i la investigació per la lluita. Home, jo estic convençut que... A veure, que la lluita social, que és indispensable, per una banda jo crec que forma part del, de la nostra... De la nostra, de la Constitució, de la nostra naturalesa. Per què n'estic convençut? Bé, bueno, perquè una cosa que al principi era una intuïció o on semblava, a través dels anys, a través dels anys, s'ha anat corroborant com a certesa. Ha passat a ser una cosa evidencial, o sigui, evident. He vist que molts, molts companys, no m'atreveixo a dir si la majoria, si tots, o quasi tots, que van començar amb molta empenta i amb moltes ganes de tirar endavant i que inclús van fer coses, aquells que han tingut una formació poc sòlida, que no se n'han preocupat, que han anat només amb l'entusiasme a les mans o al cap, eh, doncs són gent que han durat poc en la lluita eh, per exemple una bona part d'amics meus, d'excompanys de, de lluites quan el van arribar els socialistes aquí eh, escolta, s'hi van apuntar el al socialisme, els socialistes que al capdavall diguen el que vulgui, són uns reformistes o es van apuntar els grans sindicats, a comissions o la, o la UGT per què? Perquè era una cosa menys exigent, no, me dava, no, no demanaven tant, ni molt menys, no tenien tants enfrontaments, van rebre bastants beneficis després dels pactes de la Moncloa, els pactes que es va establir amb la mort de Franco, no? de dir, bueno, us retornarem, us passarem diners a l'estat espanyol, no? us retornarem moltes coses que us van ser preses i la lluita doncs, bueno, es va anar convertint en, en de amb una mena d'autocomplacència no? i d'explicar que ells havien sigut grans lluitadors contra el franquisme. No? La gent, en canvi, els meus companys i persones que es van preocupar de llegir o de no llegir, però de buscar recursos, grups de treball, d'estudi, de, de preguntar-se el per què va passar això, d'on vet aquest pensament social aquesta convicció de que el món pot ser molt millor de com és que és transformable i que hi ha gent que ha pentit, en petites parcel·les i en alguns moments de la història ni que sigui sí temporalment han aconseguit això, ho van aconseguir com per exemple... Jo que sé, a Barcelona mateix, durant, durant la guerra, moltes empreses van ser col·lectivitzades i moltes terres, de, sobretot d'Aragó, de, de la faranja d'Aragó i altres llocs d'Espanya també van ser col·lectivitzades i van desaparèixer els amos. Les terres eren comunals, eren de tothom, els boscos també. No, la gent no guanyava uns més que altres perquè tinguessin un càrrec. Això no feia no era cap favor, no, no, no comportava un, un dret més gran. El dret era el dret a la vida i el dret a la felicitat. I això depenia de tot, depèn de tots. Un difícilment pot ser feliç si el seu entorn no respira una mica de felicitat, no? Aleshores, no sé, jo crec que la formació cada escull sabrà com, a millor un llegir no, no hi ha manera de que digui bueno, que no llegeixi, però que es fa que es relacioni, pot anar a xerrades, pot mirar revistes i ha inclús ja còmics molt bons, còmics molt bons de crítica social i sobretot envoltar-se de amb qui compartir aquestes inquietuds i aquesta fam de, de el, aquesta convicció de que el món pot canviar que estem passant un mal moment bueno, però la història humana és llarguíssima no som, la història no som nosaltres eh? la història la fet del ser humà el, la nostra existència amb un, si la poséssim un, en amb un regle de 10 metres de llarg eh? i un milimetríssim tots els mil·límetres que tocaria 10.000 mil·límetres que és té, té 10 metres ocuparia potser màxim un mil·límetre segurament que menys eh? de memòria segurament, o sigui que és, és una bufada ara, ser solidari vol dir donar les gràcies als que hem tingut abans, que han fet tot això i preparar el camí dels altres, dels teus fills drets etc. Imagino que aquest va ser un mica el motor del que us va portar a ajuntar-vos uns quants companys en, sota el col·lectiu d'etc correspondència de la guerra social A veure, intentaré resumir-ho, eh, perquè em que Foto unes pallisses aquí, el... però tu fes així també. Escolteu, que quan en Franco encara hi era, desgraciadament quan hi era, doncs sabem tot lo de la reparació i tal, i com ja en els últims anys es va crear el sindicat clandestí de les comissions obreres, els Comissions Obrers van ser fruit del Partit Comunista Espanyol, Catalunya del PSU, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Aquests, bueno, la seva lluita, les seves conviccions, eren lluitar per aconseguir un sindicat propi, que arribés a ser en última instància controlat pel Partit Comunista Espanyol, un partit que, com sabem, eh, a veure, un partit que tenia molt que desear, no?, perquè? què? Bueno, perquè en realitat no va voler mai la, la transformació radical de la societat. És a dir, la revolució, si voleu dir, no? Encara que sigui una paraula ja tòpica, gastada, per això per ser una transformació, que les coses siguin de tots, buscar una manera d'administrar-nos sense l'Estat, en què aquesta societat que estic descrivint d'alguna manera... El diner sigui, acaba, sigui eliminat i en fi una, i una germana, una fraternitat, un, fora del patriarcat, evidentment que tant de mal no ha fet i encara, encara està fent després de tantes lluites de les dones i d'homes també. en fi amb tot això, a del de, Partit Comunista de totes aquestes coses en diu que són utúpies, és a dir que no i el Partit Comunista és, va estar a punta inclús d'arribar a pactar amb en Franco no va pactar Però, o sigui, Miquel és... té preguntat per etc sí. no per el Partit Comunista espanyol no. o sea... bueno. bé nosaltres escolta, amb una sèrie de gent que vam querer ens vam afegir alguns vam ajudar a muntar les plataformes anticapitalistes és a dir una sèrie d'entitats que no volien ser, volien ser antipartits precisament per no tenir dirigents ni dirigits, sinó tots iguals i amb això vam eh, érem l'antipc que és on volia anar a parar però bueno, m'ho has estalviat i t'agraeixo llavors eh, aquests grups de gent, així que vam morir en Franco, nosaltres ja, ja havíem els últims dies en Franco, ja vam llançar uns manifestos dient atenció que així que mori ens portaran, els pactes, ens portaran els pactes. Nosaltres, treballadors, no pactarem amb els, qui, amb els que han sigut els el representants del capital durant el franquisme, i ara seran, molts d'ells, es faran inclús socialistes. Això, bueno, hi ha gent que ho va entendre, però naturalment van venir els pactes de la Moncloa, van venir una sèrie de molta gent se'n va aprofitar va dir, bueno, mort el Franco ha mort el feixisme ara ja és una altra cosa i no, el que el feixisme al capdavall era una de les manifestacions del capitalisme però tu pots, pot haver-hi una persona que sigui antifeixista i que sigui capitalista és a dir, un capitalista progre pot ser un faixa, tranquil·lament bé amb un grup dels nostres amics, d'aquests excombatents antifranquistes, però anticomunistes, precisament, i antipartit, ens vam trobar i vam començar a tirar endavant un diari, un diari, un setmanari, sortia com podia, de fet, que es deia Quien és. I era... Eh, era un diari que volia abolir les presons, nadament no sé això, és a dir... Uh, no hi pot haver presos, ni tan sols presos polítics o presos comuns. I el diari aquest, el que pregonava era que no, no hi ha pres comú, perquè el pres comú és, sigut, és sempre una víctima del sistema, de la misèria de la societat, i, i aleshores el que passa que directament no ha atacat el capital, i és un pres comú, ha robat, no? Tot pres comú és també un press polític. Aquesta era la nostra tesi i explicàvem. Inclús en els casos de les violacions, recordo quan hi va haver aquells episodis tan macabres i terribles de, del càsser. vam treure un número extraordinari, perquè això era ja molts anys després d'haver de, fet el, la nostra revista, en què aquests també dèiem no ens podem ensenyar amb ells. Això és una brutalitat... Perquè el catavagalll ha sigut el sistema del capital, el que ha fet que la dona, la dona, fos un objecte per a l'home. Això seria molt llarg i ja admeto que aquí hi han moltes discussions, però nosaltres vam fer això. Nosaltres amb aquest amb la revista que que es deia qui és, vam tenir problemes amb, amb la Coppel, que anaven de molt bona fe, però que la Coppel també tenia alguns vincles amb comissions, amb gent una mica més moderada. I, a veure, nosaltres no érem, no és que fóssim partidaris de la lluita armada, perquè amb tot el que dic, de, sempre em pensar, hosti, que havia anat amb la metralleta, no, no res d'això, no, perquè sempre hem pensat que la revolució l'hem de, de fer tots. Si la major part de la gent no ho vol fer, no podrem fer-la, perquè és la majoria, quan volguer. El que vol és dir molt, d'això, eh? és admetre molt. I poc després, després de la revista que es deia Quien és, i que tenia com a subtítol Quien és? no han tenido nunca derecho a la palabra La toman ya I aquests eren els presos I nosaltres aquesta revista la feien A través d'advocats la feien entre presos Presos comuns I pres i nosaltres gent de fora I bé a partir d'aquí, això van sortir, sembla, que vuit o 9 números, més el quin és, potser 15 anys després del Càcer, dedicat al Càsser. uns quants vam dir que, escolta, veiem com s'estava desmadrant, ja ho estava molt, desmadrant tot, tot el els antifranquistes que s'estaven anant amb els el, comunistes, però la major part amb els socialistes, no? i vam dir que s'havia de, de pensar, reflexionar i, i potser eh, treure butlletins o fascicles o articles fent veure la, la necessitat de la revolució, però que tota revolució suposa una sèrie de coses. I vam seguir pel camí, de, vam ajuntar-nos vam crear un grup de que érem 10, 12, 15 persones i treiem, vam començar a treure un butlletí l'any 79-80, butlletí que es deia com tu has dit, de correspondència de la guerra social, i aquest butlletí a part de distribuir-se entre col·lectius de moltes menes aquí a Espanya, tothom que ho demanava ho enviàvem, també era servia d'intercanvi internacional amb moviments o grups radicals, que vol dir de raïs, eh? Doncs, eh, per Europa i per Amèrica Llatina, que eren auto, partidaris de l'autogestió i realment un canvi en què el capitalisme no hi tingués lloc. O sigui, I per capitalisme entenem l'acumulació de diners, les, el, el, el, el món obrer, és a dir, el món, del, de, el món petit d'una sèrie de gent que fa, a massa, fa molts diners, a costa de multituds de gent que cobra un salari, no? amb la conseqüent alienació, que és un tema també molt important. I aquell grup ens han anat trobant durant més de 40 anys, fins fa un any, un any i mig, que tot, un cop a la setmana i agafàvem un tema, no sé, el treball, la, no sé, la, la, la, la, també allò l'ecologia, els petrolis, el mar, els mercats, la borsa, eh, la dona, etc. I, I quan el teníem bastant discutit, doncs l'escrivíem. Els articles mai els firmava ningú, si no eren firmats per etc., perquè eren temes que discutíem entre tots, i al final, bueno, doncs, els escrivia un, però recollint-ho tot. El tornàvem a mirar, a veure si realment reflexava el que havien dit, i llavors el deien, vale, endavant, a les, les màquines. No? De fet, eh, ara mateix, si ens aixequéssim d'aquí i anéssim al local, al local trobaríem dos tipus de materials fets per etc, d'una banda... Uh, aquests eh, petits fancinitos de portada a taronja eh, amb dues grapes. I de l'altre, uh, el recull de tots els textos, no? l'Ecetra el 1, 2 i 3, que, que, que els teniu allà a les estanteries del local, també. Si fem un salt uh, en el temps, jo conec el Miquel fa uns anys quan m'apunto a una ruta llibertària de les que fan a, la, a les... A, la, a les festes majors del barri, que era sobre la premsa anarquista al Raval. I pues, ens va fer el Miquel pues, eso, un passeig per diferents espais, ja fossin... Bueno, ara no recordo molt bé, perquè d'això fa anys, però no sé si eren doncs, impremtes, editorials, ara no recordo bé. Però això després, amb el temps vaig veure que estava organitzat pel grup d'estudi Històries del Raval, Bé, bueno, el grup d'estudi, de fet, eh, es va El grup d'estudi va ser... Eh, per aquestes coses clar, sempre són fruit de converses amb, amb la gent que tens a prop, que et sents a prop i que saps que t'hi entendràs, no? I que són els que et donen energia i tu, a la vegada, sense saber-ho, també n'hi estàs donant, no? I està bé, està bé, això. Bé, bueno, doncs, parlant amb gent de, de, afina... Uh, un dia va sortir la necessitat de, de, de donar a conèixer, primer, de recollir la història del Raval. A veure, el Raval, quina és la seva història? A part de les historietes que corren de tòpics, de si la capella Mercú, si hi havia hagut l'Hospital dels Leprosos, l'Hospital de Santa Creu que són coses molt importants, però això seria més la historiografia, és a dir, la història general d'edificis, aquí entraria urbanisme, hi entraria moltes coses de, de l'Ajuntament, de la burgesia fent caritat a la Casa de la Caritat, on recollien els nens orfes i els nens abandonats per als pares. Ara jo pensava, a veure, el Raval és que realment és on va néixer el moviment obrer d'Espanya eh? un dels primers moviments va ser en el Raval eh, ostres, i això la gent del Raval no ho sabem i si no ho sabem nosaltres, com, com podem parlar de, de què és l'explotació si no sabem que sota el, això que estem trepitjant i i els pisos on vivim, molts d'ells hi havia viscut dues o tres famílies amb pisos de, de 50 o 60 metres amb rellogats, etc habitacions. Per què? Perquè treballava el pare, treballava la mare, treballava la nena a partir dels 7 o 8 anys i el nen. Clar, perquè la nena cobrava la meitat del, de la dona i la dona cobrava la meitat de l'home. I aquest... I uns quants vam dir, escolta, fem un grup d'estudis del Raval. Vale. Al cap d'un temps de fer el grup d'estudis, jo dic, escolta, i d'haver descobert moltes coses o, bueno, descobert, dic, això el que hem de fer és no ens, no ens ho podem quedar per nosaltres. Ho hem de donar a conèixer, i per donar a conèixer, bueno, podem fer una ruta o dues, però ens passem la vida fent rutes i, a més, la ruta té un, és un llenguatge molt especial, mig festiu, etc. no? I, i llavors bueno, jo vaig proposar de fer una col·lecció de llibrets que fossin les històries del Raval i aquest grup doncs, va passar a ser sense dir que deixàvem de ser un grup d'estudis del Raval de fet va passar a ser el, el grup la, que feia la col·lecció d'històries del Raval que era la publicació d'episodis de persones de fàbriques de llocs que han sorgit el Raval a través bueno, partint naturalment de la industrialització, sobretot. No? Llavors bueno, va sorgir la col·lecció i aquesta col·lecció tenia unes condicions que eren, la... vam parlar amb l'Iñaki, del local, i vam tenir una conversa i dir, mira, Iñaki, volem fer una col·lecció, però escolta, no és per guanyar-hi diners, tampoc n'hem de perdre, però ha de ser el preu que, home, però Miquel, és que esclar, les coses són, tenen els seus gastos, ja, ja, però escolta, amb el que recollim de cada número, quan tinguem els suficients diners, fem el segon, i quan diguem-lo del segon i alguns dels primers encara es vendran, anirem al tercer. Bueno, vam discutir, els preus van oscil·lar molt, però al final vam començar traient-los fa 8 anys a 2 euros, el preu número 1 el segon ja va ser 250. cinquanta. Però ja no n'hi ha quins, hem de quedar aquí, eh? que això és, escolta, pujar amb un número a pujar cinquanta sèntims és una bar barbaritat. I bueno, aquesta, la lluita sempre està amb això. Nem pel disset, quant valen ara? Uh, ara valen cinc, i aquí estem lluitant. Bueno, però és cert que és una... està pràcticament, potser, una mica més del que costa, però l'equivalent amb el format aquest... Són com a mínim, 12 euros ara, els llibrets de 100 pàgines amb cobertes de color i solapa, amb dinar cinc estan a 12-14 euros. Vas dir a la presentació del llibre de Salut, una família del Raval, que el teu preferit de la, col·le de la col·lecció seguia sent el llibre de MiliSalut, «Vivis de sí. revolucionaris». Tenim cinc minuts perquè ens parlis una mica d'aquest sí. llibre i per què t'agrada tant. És un llibre meravellós, meravellós, i el, per mi és el millor llibre de la col·lecció, i també, així breument, si són cinc minuts, seria que un dia vaig anar jo a l'Ardiaca, que és l'arxiu la, de l'Ajuntament, eh? allà a prop de la catedral, i hi havia moltíssimes vegades a mirar prensa antiga... I li vaig la, que estava a la sala, a la cap de sala, i vaig dir, escolta, podria veure els llibres que es van publicar a Barcelona durant la Guerra Civil, eh, de caire problemàtic, de caire social, de crítica social en aquests moments, de tanta convulsió, no? Amb les lluites internes entre anarquistes, el suc, els... bueno, etc. I sí, sí, la persona diu, bueno, tots, mira, n'hi ha per no sé, el l'ordinador cap de un moment diu, "Mira, n'hi ha una quinzena, però esclar, diu, saps que només podem, els podem anar de que no, no, de mica mica, és clar, no els vull els 15 tampoc." I, "Bueno, m ho, m ho va portar un, dos, un parell, els miro, els vaig, vaig fullejar, follejar, mira l'índex, bueno, que no m'interessa, interessa." I el quarto o cinquè que em va portar, dic, "Hostia, és una altra cosa, miro l'índex i un que es deia "Amili salut", era l'autor Vivers de revolucionaris, memòries del districte 5è. El follejo, llegeixo algun tros, hòstia, em vaig quedar meravellat perquè no havia vist un tractament tan delicat, tan verídic i tan savi com aquell. Eh? Un llibre que es va fer l'any 38, es va publicar a Espanya, o sigui, encara amb la república, però que quan va arriba, arribar al cap d'un any i uns me, pocs mesos, al cap d'un any arribar a arribar en Franco a Barcelona, aquest llibre va ser segrestat immediatament i cremats tots, destruïts tots els exemplars. De manera que Barcelona només es troba eh, un exemplar a la biblioteca aquesta, a l'Ardiaca, la biblioteca de, de l'Ajuntament, i a la Biblioteca de Catalunya hi ha un altre exemplar. I que jo sàpiga no existeix cap més, de l'edició original i no s'havia publicat mai més. Llavors vaig dir, home, digueu, el podíeu fotocopiar? Diu, no, no, no es pot fotocopiar perquè el llibre és molt antic. I no. Dic, ai, coi. Bueno, dic, bueno, bueno. I llavors jo em vaig, vaig espavilar, em vaig aconseguir un escàner manual, una no novetat que hi havia, me'l va deixar un amic i que és com una mena de regla així de, digue, de 25 centímetres de llarg i 5 d'ample, i l'has d'anar passant per cada pàgina a poc a poc, i, bueno, i cada dia anava, demanava aquest llibre, jo cada dia que anava fins que el vaig tenir tot, i bueno, espero que no, si algú escolta el, el programa no se'n fadi ningú de, de l'Ardiac ara, eh? que va, va ser a fer de bix, a fer de, de bé, vaja. I bueno, així va tornar a sortir I va ser el que va, el número 5 de la col·lecció I el llibre és el d'un home Dugues pares, el d'un home Que havia anat a l'escola nacional On ara hi ha la filmotega Que ja hi havia l'escola nacional Que anteriorment havia sigut la presó de dones de Barcelona I tal com era, les seves reixes i tot Es va convertir amb escola nacional i aquest, l'Emili Salut quan tenia 8 o 9 anys ell ho explica el record que li li va quedar impres la seva memòria, una escola tètrica diu, és que tot eren reixes per tot arreu uns sostres en volta molt alts i a l'estiu el mestre obria la finestra per la calor que feia i la, festa, la finestra donava al carrer robadors i sentíem de vegades els renecs, els insults, els homes, les prostitutes i les prostitutes de vegades que es barallaven entre elles i llavors el mestre feia tancar les finestres, bé, bueno, etc. Explica també, per exemple, aquell de petit havia anat a presenciar l'execució d'algun pres a la presó de dones la reina, que tenia una entrada per regne amàlia i l'altra façana durava a la ronda de Sant Pau on havia a ha Fol i Torre, la plaça Folqui Torres i allà executaven el garrot Bill els condemnats a mort i els nens aquell dia ens assaltàvem la classe per bogueure pugué veure com moria un home amb el garrotville amb una caputxa posada al cap assegut amb una toni una Túnica llarga fins als peus, diu i per això nosaltres els nostres jocs des de petits era atrapar lagartijas, sargantanes i penjar-les pel coll amb una forca petita que fèiem i veiem com es anava ofegant mentre es movia la cua. És a dir, nosaltres vam aprendre els jocs de com s'execut A partir de l'execució, diu així va ser l'estaprenentatge de nens esclar, diu aquests nens doncs esclar, després eh, sortia el que sortia i etc va explicar el llibre aquest i aquest llibre va ser el 5 que vàrem reproduir a la... el vens molt bé I... també sí, és veritat sí, és que va la pena el... sí, sí. Per, per anar tancant ja, l'última pregunta fa uns anys va venir a Rebel Rebel a fer una petita formació sobre autoorganització Vas començar parlant de, de, del, del per què lluitem. Bé, jo crec que sí, no, no, hi, no hi estic en el mateix lloc amb això. Jo crec que la nostra lluita és per sobreviure. Bé, pràcticament sobrevivim amb, amb l'esforç per, per menjar i escalfar-nos, com diu l'Ortega i Gasset, i, però en el fons de tot el que busquem desesperadament és... Ser estimats i estimar, que això vol dir ser feliços. diru una persona que no se sent estimada acaba seguet un monstre. Eh? La, això està estudiadíssim. So nosaltres que busquem estimar i ser estimats per què? Per ser feliços. És a dir, el que busquem en el fons en les nostres vides és la felicitat. La millor ens sembla que no, però és aquesta la raó. Ara realment no hi ha, autèntica felicitat sense estimació, i tornaríem a l'altre. Llavors, l'home més feliç, més ric d'Espanya i del món, aquest del Manch, el Tesla aquest, aquest desgraciat, no? perquè se'l veu que és desgraciat amb la mirada, amb la gesticulació, amb el llenguatge corporal que, que desenvolupa i es nota, igual que el seu patrí, el, el president aquest. Doncs, Esclar, aquesta gent de felicitat, re, Són gent alienada, són gent que els hi sembla... que viuen contínuament fugint d'ells mateixos. Buscant... I en els diners els hi sembla que ho trobaran. I no... Va que cap de nosaltres si no, no es canviaria per, no ens canviaríem per la seva ombra, eh? no pel personatge, per l'ombra, okay. perquè s'ha es pot que en pudor. De, els veus a la tele i a mi em sembla sentir que no s'han canviat, no s'han no dutxat fa, fa mesos. Jo és... pertenezco a Raval Rebel i dar-les gràcies per su gran sabiduría perquè quan vinc a fer-nos la formació jo aprendí un munt. Soc del barri de la tercera generació i solamente decirle dir a referència a l'amor, Cuando vamos a las puertas, hay una cosa que se dice que es muy bonita. Y es vosotros por dinero y nosotros por amor. Y es una cosa que va muy bien con lo que usted acaba de decir. Muchas gracias. Precioso, Mucha precioso. Gracias a tú. Pero muy bien, muy bien. Sí, sí. Gracias, Rita. Eh, yo solo comentar que ama del sábado 5, que está la convocatoria a las 6 en Plaza España... Va Hay una columna de Ciudad Vella también que se va a encontrar en Drasanas a las 5 de la tarde del sábado entonces si quieren venirse en columna con todas nosotras pueden buscarnos por el metro de Drasanas y ahí vamos a estar para ir acompañándonos Y tanquemos aquí al programa d'avui Recordeu que a Rebel Rebel nos reunimos los dimarts a las 6 y media ahora tenéis enciclopédic y nos vemos aquí un par de semanas Un abrazo El pedernal y la miel pasó, el oro y el jade pasó, pero nada se quedó. tras i nació és de són